Agora a crónica do noso colaborador nas Rías Baixas, Xulio Simón. Moi boa tarde e un saúdo agarimoso a todas e todos de Necombarro. Tivemos a fortuna hai uns días, Luís Lozada e máis Maiseu, de sermos convidados por Carmen Carreira a entrega do Premio de Xornalismo Manuel Lueiro Rei que convoca o Concello de Fornelos de Montes. Manuel Lueiro se Nado en Fornelos no 1916 e finado no Grove no 1990 foi un escritor e xornalista galego. Formou parte da chamada Xeración do 36 constituída por escritores nados nas décadas de 1910 e 1920 e que comezaron a publicar as súas obras na década de 1950. A súa maior contribución á literatura galega foi a poesía social realista, poesía de carácter social que ten como maior representante a Celso Emilio Ferreiro. Ainda que naceu en Fornelos, Manuel Lueiro foi vivir a grove cando só contaba con sete anos e aos 18 comezou a colaborar co periódico Pontevedrés El País, que dirixía Roberto Blanco Torres. O comezo da Guerra Civil foi buscado polos falanchistas e agochouse no monte Finalmente, alistouse sendo destinado ao Corpo de Sanidade. Rematada a guerra, conseguiu unhas oposicións ao Corpo Técnico do Ministerio de Facenda en Pontevedra e, tras afiliarse ao Partido Comunista, mantivo o contacto con os guerrilleiros e colaborou con Radio España Independente. Durante a década de 1960 e primeiros anos da de 1970 viaxou a Francia e a Sudamérica onde contactou cos exiliados da Argentina Luis Eoane, Arturo Cuadrado e Lorenzo Varela e coa Federación de Sociedades Galegas que influíron fortemente na vertente social da súa poesía. Publicou varias obras en castelán No 1966 Consegue o premio de novela Ciudad de Oviedo Coa obra Manso O texto pois foi publicado No 1967 Mutilado pola censura E apareceu No 1968 En edición íntegra En Buenos Aires Este libro no 1996 Foi traducido ao galego Por María Jesús Vidal Alves Con limiar de Xesús Alonso Montero O seu primeiro libro en galego foi Un tempo de sol a sol, poemas do neno galego, publicado no 1971, o que seguiu Non deberían medrar, 1974, con prólogo de Luis Eoane. E asimismo mostra da poesía galega a obra Escolma Ferida, de 1977, o que segue o libro de relatos O Sol na Crista do Galo, de 1982, texto centrado na Guerra Civil. Co nome de Manuel Lueiro Rei hai tres certames convocados. Na súa honra, o Concello do Grove creou no 1992 o Premio de Novela Curta Manuel Lueiro Rey e o Concello de Fornelos de Montes creou en 2012 o Premio de Poesía e no 2017 o Premio de Xornalismo Manuel Lueiro Rei. Pois ben, este último premio recoñece a figura de Manuel Lueiro e procura a promoción xornalística en galego considera sobre todo artigos xornalísticos de denuncia social Os premiados até agora foron en primeiro lugar eh, Joan Carlos Domínguez Alberte no 2017 e logo Monse Fajardo Mario Regueira Paula Castro e Este ano o poeta, profesor e columnista Ismael Ramos nado en Mazaricos en 1994 foi o gañador da quinta edición do premio O Ourado composto por Ramón Nicolás, Ramón Rozas, Carme Vidal, con Carme Carreiro como secretaria decidiu premiar o artigo titulado "Mentres tanto dame a man no que o autor aborda e visibiliza a homofobia desde o relato da vivencia dun mozo que apadece ao longa da súa vida, mas tamén denunciando a discriminación e a violencia que se exerce contra as persoas do colectivo LGTB. Ademais, o xurado valorou tamén a calidade literaria do artigo, con grandes acertos que introducen expresións de fondo alento poético. Ismael Ramos ten publicados os poemarios lixeiro xerais no 2021 Lumes, a piario 2017 e os fillos da fame premio Joan Carballeira en xerais no 2016 pola traducción ao castelán de Lumes, La vella Varsovia en 2019 recibiu o premio Javier Morote outorgado polas librarías independentes españolas ao mellor libro publicado por un autor novo nese ano Poemas e libros seus foron traducidos xa a unha ducia de linguas e ten participado en festivais e encontros literarios nacionais e internacionais colabora habitualmente como columnista de opinión en diario.es No acto no que estaba presente a familia de Lueiro Rei Ramos recolleu o premio agradecendo a confianza do xurado e parabenizando o concello por esta iniciativa. Nuha entrevista en Nos diario de días atrás Ramos apuntaba que o texto premiado é un texto vivencial. Cando un traballa con ese material é casi imposible que non entre en xogo ese matiz literario ou esa maneira de querer contar as cousas ao procurar contar algo acaba por entrar en xogo esa idea de crear unha historia e un determinado ambiente para min o máis importante é esa parte vivencial o que hai de vida no texto agradecemos a xentileza de Ismael Ramos con Radio Cornellá e despedímonos escoitando na súa voz o texto premiado moi boa tarde Mentres tanto dame a mano Cando era pequeno, a man de miñanai non sempre estaba suave. Durante longas tempadas, os produtos de limpeza agretábanas e olían a crema hidratante. Fou un neno especialmente medroso, asustadizo. Dame a man, dicía mamá, e podíamos estar na fileira dun supermercado, a piques de subir a un carrusel ou agardando no paso de peóns dunha estrada xeral. As mans de miñanai salvábanme de calquera perigo, espantaban o medo como a que embarre faragullas de pan nun mantel o outro día falando con ela por teléfono díxome tede cuidado eu acababa de chegar dunha viaxe con meu mozo recendía a verán e íamos tear fora dous días antes en Vigo unha parella de rapaces recibiron a Malleira no centro da cidade despois de vicarse pola rúa. é difícil ter cuidado miña nai non modí pero gustaría lle dicirmo non da man, por favor. Non mo porque me quere, e se era necesario que mo diga, porque nós, xa estamos acostumados a soltarnos da man. Curzámonos cun señor que parece que nos mira, cun grupo de adolescentes, cun ancián que se mella molesto, e desanuamo los dedos ata que pasan de longo. É rápido, tácito, sen explicacións. Un instinto de supervivencia, o terror adestrado durante anos ante a palabra maricón, cuspida da boca de homes como aeses. Ás veces, cando nos volvemos coller, sentimos vergonza. Por suposto que sentimos vergonza, cobardía. A mesma vergonza que xinte miñanai cando me pide que teñamos coidado. E por iso non di nada. Non dicimos nada. Na viaxe, como en todas as viaxes, ao chegar ao hotel rezamos para que non nos preguntasen se preferíamos que a habitación dobre tivese dúas camas. Non sempre pasa, pero alguna vez sucede que o recepcionista se sorprende. E entón, como cando camiñamos pola rúa... Chega o momento de sopesar que pode máis Se o medo ou o cansazo. Porque tanto odio dá medo e cansa a partes iguais Cansa un pouco cada día Acumulase Vai senos formando un nono estómago Un niño de paxaros E entón Ou vos cuspimos fora Ou nos comen por dentro No 2021 En España son un 10% das denuncias por delitos de odio Remataron en condena Mentres as agresións ao colectivo LGTB aumentan o asesinato de Samuel Ruiz na Coruña, o intento de homicidio contra unha muller transexual en Lugo, un bico en Vigo. A xustiza non é cega, simplemente non nos mira. Cando colgo o teléfono, penso que non quero ser como eles, que non escollerei o medo, a rabia, penso nas mans de miña nai, no seu recendo. Un poeta o que admiro escribiu: "A porta do noso amor non pode ser inútil". Outro diso: "Mentres tanto dame a man saímos á rúa e buscamos un restaurante onde cear as veces paseamos durante demasiado tempo e van pechando as cociñas mercamos unha pizza e sentamos nunha praza eu pido un bico e que os bicos non se piden cando nos erguemos busco os dedos do meu mozo as veces sinto que somos como as polas das árbores que me adranse en tocarse que todo estaba planeado ás nosas costas para que isto sucedese esta felicidade de mirarnos nos ollos E sei tamén, porque mencionou miña nai de pequeno, que cando nos collemos da man, antepoñemos a liberdade o medo. E que dais isto ela non nos saiba, pero ser cuir é antepoñer a liberdade o medo. Un día máis, aquí, agora, mentrestanto. Chamamos tai a bailar, chamamos taya... che dar